Csatangoló A Balaton felvidék kincsemberei között csatangoltam. Nem tudtam előre semmit. Csak annyit, hogy jó lesz megtalálni a földembereit, olyanokat, akik korán kelnek, mert ismerik a hajnal csodáit, és mert dolguk van. Este időben tiszta lelki ismerettel térnek nyugóbb orra, mert tudják, hogy minden napnak megvan a maga terhe,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 valóban bámulatra méltó. A sajtok mellett legvárt különleges paradicsompürét készítek, a kétszáztő paradicsom ontja a gyümölcsét, és készül kolbász, egy ritkaságszámba menő szárított marhahús hús, hajszál vékonyan kell szeretelni, a legfinomabb sonkával vetekszik. De a fő szereplők a sajtok. Csak saját, legeltetett teheneik tejét dolgozzák fel,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 Rizling ecetet, kaporral, bazsalikomecetet, bazsalikom kökényeset rozmaringgal, birs alma ecet, alma ecet, paradicsom ecet, uborka zselé, alma édes sör mustár. Kora reggel dolgozik. Tudod ez fáradtság, de öröm is. Ezek mind egészséges és finom dolgok. Az ecet lugosítja a szervezetet, jót tesz. Vizzel higítva nem kell félni nem ég a gyomrod.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 Hát, Edina érdeme, én a birkákkal vagyok, hozom a tejet, ő csinálja a sajtot. Csak jut tejből, a miénkből. 120 birka van, de nem elég a tej. Dezső szavú, nem az a fajta, de tudom, hogy Edina kivételes képességű sajtkészítőnek számít. Cser a Valahai sajt akadémián végzett, ahol a legendás Romogyi tanár úr kedvenc tanítványa volt.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 Még valakit szerettem volna fölkeresni. Be is kopogtunk réfülöpre egy kis házba. Pattantyus Gergely üvegfú volt, a régi erdei üvegcsűrökben fújt huta üvegek visszahozóját akartam bemutatni. A derüjét, a melegséget árasztó családját, a szeriden makacs törekvését a szépre és az igazra, meg a csodálatos üvegeit, pinzetokjait, reneszánsz kelyheit, boros poharait, a 17. századból megtalált és csak idehaza ismert kettős talpukelyhet, amit nemzeti pohárnak keresztelt el a művészet történet. De nem jöttünk alkalmas időben. Gergő aznap hozta haza feleségét és újszövet kislányát a kórházból. Bent aludtak a házban. A két nagyobbik testvér már fölriadt, kószáltak mezitláb. Kióvatoskodtunk. Gergő még odált az üvegei elé.